практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загальнокультурного рівня, додержання правил внутрішнього розпорядку навчально-виховного закладу, додерження законодавства, моральних, етичних норм співжиття. Педагоги мають право на вільний вибір форм, методів, засобів навчання – Захист професійної честі, гідності та інше. Їх обов'язки – забезпечувати умову для засвоєння навчальних програм, стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента та інше. Четверта фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база навчально-виховних закладів. Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не менше 10% національного доходу, а також валютні асигнування. Додатковими джерелами фінансування є плата за надання освітніх послуг, кредити і позички банків, допровільні внески та інше. 5. Міжнародне співробітництво Навчально-виховні заклади мають право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн. 6. Міжнародні договори Якщо міжнародним договором встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору. 7. Відповідальність за порушення законодавства про світу. Службові особи та громадяни, які допустили порушення законодавства про освіту, несуть відповідальність, встановлену законодавством України. Глава 10. Закон України про загальний військовий обов'язок і військову службу від 25 березня 1992 року. Перше. Загальні положення Загальний військовий обов'язок включає підготовку громадян до військової служби, приписку до призових дільниць, призов на військову службу, проходження служби, виконання військового обов'язку в запасі, дотримання правил військового обліку, Щодо загального військового обов'язку, громадяни України поділяються на такі категорії: допризовники особи, які проходять допризовну підготовку; призовники особи, які приписані до призових дільниць; військовослужбовці особи, які проходять військову службу. Службовці, які проходять альтернативну службу. Військово зобов'язані, які перебувають у запасі, встановлюються такі види військової служби. Строкова служба. Військова служба за контрактом. Друге, підготовка громадян до військової служби. Вона включає Допризовну підготовку юнаків, підготовку призовників військово-технічних спеціальностей, підготовку до вступу у військово-навчальні заклади, військову підготовку студентів вищих навчальних закладів, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня загальноосвітньої підготовки, вивчення державної мови, Патріотичне виховання. Третє. Приписка громадян до призовних дільниць. Приписка громадян до призовних дільниць приводиться з метою взяття юнаків на облік, визначення їх кількості, ступеня придатності до військової служби та інше.